caseta 15 fața B. Stepa pare complet evacuată de nemți. Atacul sovietic are ca obiectiv imediat aici Kherson. Pretutind de-a lungul frontului, ofensiva rusească se menține cu momente schimbătoare de intensitate și violență, când într-un punct, când într-altul. Nici o formulă propagandistică nu mai ține, nicio explicație nu mai rămâne în picioare. Distanțele se scurtează de la zi la zi, obstacolele cad unul după altul. Marieta Sadova joacă teatru mereu, mereu. Am fost ieri la ea, am nevoie de cărți în legătură cu Shakespeare, Credeam că le voi putea lua de la ea, am renunțat și am regăsit-o cu aceleași gesturi, lacrimi, leșinuri și modulații de voce care au făcut totdeauna din ea o marietă sublimă. E intolerabil și totuși amuzant. Aseară vreo două ore, într-o bodegă cu Cicerone Teodorescu, drăguț și de treabă ca întotdeauna. Citim, lucrăm, vedem oameni, mergem la spectacole, ascultăm muzică, facem proiecte, dar dincolo de toate astea e umbra dezastrelor care încă pot veni. Miercuri, 10 noiembrie 1943. Deschis azi la colegiu cursul despre Shakespeare. Lecție neinspirată, deși dispuneam de material bun, citit în zilele din urmă Lir și Macbeth. Războiul continuă în toate zonele lui de ofensivă. Punctele critice acum sunt vest de Kiev și vest de Nevel. Discursul de-alaltăieri al lui Hitler face bon min a amovejue. Cred că a restabilit puțin moralul, chiar și aici la noi, măcar pentru câteva zile sau ore, până și comunicatele militare ultime au fost mai puțin sumbre. Mă gândesc cu îngrijorare că mi se termină iar banii. Duminică, 14 noiembrie 1943. Rușii ocupă Jitomir. Spărtura devine acum atât de adâncă încât amenință să izoleze complet frontul de nord de cel de sud. Toată linia Niprului, de la Kiev la Kherson, devine o imensă burtă, care va trebui neapărat redusă. Pe hartă, de la Jitomir la Cernăuți, de la Kherson la Nistru, distanțele sunt izbitor de scurte. I.G. întâlnit la dejun la Bibești, care din nou sunt în București, terificat de apropierea rușilor, îmi spune că nemții n-au pierdut războiul și nici nu-l vor pierde. Sunt într-un moment de criză peste care însă vor trece. Au în pregătire arme noi, un avion invizibil, un proiectil cu propulsor, cu care în primăvară vor distruge Londra, vor scoate din război Anglia și vor nimici în masă pe ruși. Toate astea cu un aer dezolat, dar competent și obiectiv. Titel Comarnescu, cu care am petrecut seara întâi la concertul King pe urmă la Bavaria, este în schimb pur și simplu descompus. În două luni, spune el, rușii vor fi aici și vom pieri cu toții, evrei sau români, de-a Valma. Miercuri 17 noiembrie 1943 Zi miraculoasă ieri, caldă, plină de soare, cu o lumină ușoară, transparentă de aprilie Era de necrezut, astăzi încă e frumos, dar mai normal, mai puțin primăvăratec Ieri după masă am fost la lecția de deschidere al lui Dragoș Protobopescu Furios pe mine că mă duc, dar neavând încotro, căci vreau cu tot din adinsul să obțin de la el Dreptul de a citi în biblioteca facultății unele lucruri în legătură cu Shakespeare Lecție gen Nae Ionescu, fără magnetismul lui, însă o lecție bucureșteană, nostimă, jumanfișistă. Ce ușor e! Vreau să notez însă cu totul altceva. A vorbit despre geniul englez, a spus lucruri care s-ar părea că sunt de un curaj nebunesc în condițiile de azi, despre geniul moral britanic, despre englez ca tip suprem al evoluției umane, despre prejudecata stupidă a perfidiei sau ipocriziei britanice, când în realitate spiritul britanic e un aliaj de simț realist. Până și despre geniul militar al Angliei a vorbit, până și despre Churchill, ca reprezentant al curajului politic. A fost subversiv de la primul la ultimul cuvânt. M-am gândit că e în posibilitatea unei asemenea lecții de facultate, astăzi, în noiembrie 1943, când România e în plin război alături de Germania, un semn de neseriozitate funciară. Ar putea fi grav, dar nu e. Nu are nicio semnificație, nicio consecință. Un legionar laudă spiritul Angliei în fața unei săl de studenți și ei legionari, în fapt, sau numai virtual, dar acest lucru nu înseamnă pentru ei nimic. Nu simt nevoia nici să se revizuiască, nici să renunțe, nici să reziste. A seră cu Bibești, la nunta lui Figaro, mizerabil cântată, am ascultat totuși cu nesfârșită plăcere ce bogăție, câtă tinerețe, ce fericită ușurință, zeci de motive și idei muzicale, care ar fi putut fiecare deveni un pretext de concert, de sinfonie, de gvatuor, zeci de teme aruncate cu nepăsare, cu generozitate. Titlu în Universul de azi dimineața. Conducerea militară germană este iarăși stăpână pe inițiativă în răsărit. Sâmbata, 20 noiembrie 1943, nemții reocupă Jitomir. Rușii sunt de vreo două zile la Corosten, dar punctul devine acum prea înaintat după căderea Jitomirului. Vineri, 26 noiembrie 1943, sunt bolnav de câteva zile fără să știu ce am. Nu bolnav propriu zis. N-am febră, nu mă doare nimic, dar sunt literalmente slăit de puteri. Voiam aseară să scriu câteva rânduri aici, dar mă simțeam incapabil să țin tocul în mână. Diminețile mai merge. De exemplu, acum la nouă dimineața, înainte de a porni spre școală, am încă destulă energie ca să însemn în grabă aceste cuvinte. Dar seara cad năucit de oboseală. E o adevărată criză și vine cu atât mai prost cu cât mă găsește în mare lipsă de bani. din, vară, din în iunie n-am mai avut un moment așa de greu de sărăcie și nu știu cum voi ieși din el. În Rusia, luptele continuă cu intensitate, dacă judecăm după termenii comunicatului german, dar pietinând pe loc totuși. cât e de ciudată linia frontului de sud, cu pungi mari într-un sens și într-altul, într-un contur intenabil, totuși ține. E de vreo 10-15 zile o vizibilă oprire. Reacțiunea germană la Jitomir pare să aibă obiective mai mari. Ziarele încep să vorbească despre o reloare a Chievului, operație care ar semăna cu reloarea Harcovului astă primăvară. Oricum, războiul durează, nimic nou n-a intervenit care să precipită ritmul. Din potrivă, o încetinire generală ne readuce la vechea noastră inerție morală. Tomorrow and tomorrow. Duminica 28 noiembrie 1943. Gomelul, ocupat de ruși, joi. În sectorul Jitomir, comunicatul german nu mai vorbește de vreo două zile de marele contraatac ce trebuia să reia Chievul. Berlinul, într-o serie de bombardamente grave. Dar războiul e mereu același, lung, cenușiu, apăsător. Și întrebarea noastră e mereu aceeași, când se va termina? Duminică 5 decembrie 1943. Săptămâna obositoare cu tot felul de dineuri și junuri, dar bibeștii plecați azi dimineață mă întorc la viața mea obișnuită, nemondenă. Nimic nou pe fronturi. Nemții au reluat Corosten, rușii continuă atacurile cam peste tot. În Italia, Montgomery are deschis ofensiva, dar în ciuda tuturor acestor întâmplări, suntem de fapt într-o perioadă de relativă oprire. Poate din cauza anotimpului, neverosimil de senin și însorit, poate și pentru anumite rațiuni ori pregătiri politice pe care nu le putem cunoaște. Conferințele anglo-americano-ruso-chino-turce din Egipt și Iran poate că vor avea urmări. Luni 6 decembrie 1943. Terminat azi ultimele corecturi la Pride and Prejudice. m -ar care avea un mare succes în românește. E prea delicat, prea fin, prea subtil. Nimic gros, patetic sau violent. Nu sunt deloc mulțumit de traducerea mea, cam lipsită de fluiditate. Dar îmi va aduce oarecari bani? ascultat în ultimele zile de foarte multe ori concertul în mi bemol major de Mozart, pe care îl dăruisem acum vreo 4-5 ani lui Leni. Îl am cerut acum pentru câteva zile și l-am ascultat cu încântare. Mă silesc să-l urmăresc frază cu frază, sunet cu sunet. Încerc să disting fiecare instrument și să nu-l pierd. Este o bucurie infinită în mișcările repezi, dar ce tristețe, ce melancolie, ce sfârșiere în Andantino. Miercuri, 8 decembrie 1943. Scrisoare gravă de la Poldi. E foarte bolnav și ar trebui să facă două operații. A fost timp de trei luni, în 1941, într-un câmp de concentrare și a ieșit de acolo cu sănătatea zruncinată. Mira foame, oribil de foame, îmi spune, și eu n-am știut nimic, încă nu știu nimic. Războiul deodată redevine atrocele coșmar de care în ultimul timp am avut uneori inconștiența să uit. Sâmbătă 11 decembrie 1943. Titlu într-un ziar de seară. 12.000 de arestări în Franța. Notă. Referire la evrei arestați în Franța și deportați în decursul anului 1943. Am încheiat nota. Și gândul se îndreaptă imediat spre Poldi. Vorbesc, râd, umblu pe stradă, citesc, scriu, dar mereu, mereu mă gândesc la el. Jurnalul ăsta devine absurd, o proastă obișnuință, nimic mai mult. Războiul trece prin mine, prin toată viața mea, prin tot ce iubesc sau cred sau încerc să sper. Și din toată măcinarea asta cumplită, eu consemnez aici ce. Marți 14 decembrie 1943. Citita seară pe neașteptate pentru Nora Piacentini și Șeptilici, Ursa Mare. Fusem la ei la teatru și m-au luat pe sus. Efect fulgerător, mare entuziasm, hotărâre de a mă pune imediat în repetiție, deși începuseră deja repetițiile cu Barbara de Michel Durand. Astăzi, lucrurile au decurs cu o rapiditate care bruschează toate ezitările și retigențele mele. De la 11 dimineața, la 4 după masă, împreună cu Mircea, am dictat simultan la 3 dactilografe. La 4 și jumătate, manuscrisul a fost depus la teatru. Un sfert de oră mai târziu, Soare, între timp inițiat în complot și însuși însușiindușil, prezenta o piesă din partea unui profesor care ține să rămână necunoscut și semnează Victor Mincu. Titlul piesei Steaua fără nume personal regret Ursa Mare, dar părea, după opinia lor, prea literar. La șapte fără un sfert, Nora și Mircea, pe care îi așteptam într-o cafenea, au sosit aprinși de entuziasmul delirant stârnit la lectura în plen. Toată lumea e intrigată și fericită. Prima repetiție are loc mâine, soare la telefon îmi spune, e o capodoperă. Foarte bine, dar actul 3 nu e scris. Când îl voi face? Trebuie urgent, iar eu, între liceu și colegiu, n-am o oră de libertate. Și totuși va trebui cu orice preț să scriu repede, ziua și noaptea. Dacă aventura asta mi-aduce bani, restul e fără importanță. Marți 21 decembrie 1943. Terminat azi actul al treilea din Ursa Mare. L-am scris repede, de vineri noaptea până azi la prânz, grăbit puțin mecanic, aproape fără răgazul de a reciti. Azi noapte, dopat cu cafea neagră, am lucrat până la 4 dimineața. Nu e felul meu favorabil de lucru, nu pot face nimic bun cravașat fiind. Îmi trebuie mai multă libertate de mișcare, mai mult timp de reflexie. Cred că sunt lucruri excelente în câteva momente ale actului, dar știu că n-am dat tot ce se putea. Poate să revin mai târziu. Finalul mă mulțumește. Dar nu iau prea în serios toată întâmplarea. Câteva clipe, poate câteva ore, am fost în oarecare tensiune. Mă enerva distribuția, mă dezola faptul că Maria Mohor o joacă pe eroina principală, eroină pentru care simțeam un fel de tandrețe. Notă. Premiera piesei Steaua fără nume a avut loc la 1 martie 1944 la Teatrul Alhambra, în regia lui Suarezet Soare. În distribuție, Radu Beligan, Maria Mohor, Nora Piacentini, Nineta Gusti, Mircea Șeptilici, Mircea Anghelescu. Am încheiat nota. Mă amuzau și mă iritau în același timp ecouri despre piesă. Victorion Popa a spus că e cea mai bună comedie românească. Soare zice că e o capodoperă. Marcel Anghelescu e supărat că nu apare în actul 2 și de aceea nu vrea să apară nici într-al treilea. Nora vrea un final pentru ea, etc., etc. E timpul să spun la toate aceste stupidități merdă. Și gata. Prost jucată, bine jucată, lăudată, înjurată, singurul lucru pe care îl cer piesei este să-mi aducă 500 de mii de lei. Cred, sper că sunt destul de serios pentru ca tot restul să-mi fie profund și total indiferent. Miercuri 29 decembrie 1943 vis de luni noaptea. Sunt la universitate, mă întâlnesc pe sală cu Onicescu, pleacă la Berlin și mi se spune că plec și eu. O clipă mai târziu sunt într-o încăpere mică la seminar la Naie Ionescu. Iată-l intrând, mă întreabă cât e ceasul. Îi răspund și el notează răspunsul meu pe o hârtie. Pe urmă, pune aceeași întrebare celorlalți studenți pe rând, notând fiecare răspuns sub o rubrică specială. Orele indicate diferă între ele. Atunci Naie ne întreabă pe fiecare să stabilim ora exactă și ne spune să semnăm. Se întoarce spre mine și îmi spune că vorbesc cu accent evreiesc, dar imediat după asta pune mâna pe mâna mea și adaugă, pleci sâmbătă seara la Berlin joi 30 decembrie 1943. Orașul Corosten a fost cedat după lupte grele, spune comunicatul german de astă seară. N-am mai notat nimic în legătură cu războiul în ultima vreme. Totuși, după oarecare relativă oprire pe loc, ofensiva rusă s-a reaprins de vreo 10 zile, cu o intensitate maximă, cel puțin în sectorul Vitebsc și în sectorul Jitomir. De la conferința de la Cairo și Teheran, lucrurile par a intra din nou într-o fază acută. Berlinul e bombardat catastrofal, însă în Atlanticul de Nord, vasul german de linie Schernhorst a fost scufundat acum trei zile. pretutindeni și în câmpul aliat și în cel german, de în vest e socotită de astă dată iminentă. Din simpla lectura a ziarelor, fiindcă n-am prilejul să ascult la radio și nici nu-l caut, se desprinde o impresie de încordare finală. Personal nu pot crede totuși că vreo ofensivă în vest va porni în plină iarnă. Asistăm la o mare presiune nervoasă aliată asupra Germaniei, care probabil trebuie să să pregătească lovitura de mai târziu. Vineri 31 decembrie 1943. Gesturi și obișnuințe care prin repetare au devenit parcă superstiții. O scrisoare lui Poldi, o carte pentru Aristide, câteva discuri pentru Leni. Am trecut pe la socec să cumpăr o rezervă de calendar. Diseră voi mânca la Alice. Am recitit în grabă caietul ăsta. 31 decembrie, ca acum un an, ca acum doi, ca acum trei, când a trecut și anul ăsta, părea așa de greu, așa de cețos, așa de nesigur, și totuși a trecut, a trecut și suntem încă vii, dar războiul e mereu aici, lângă noi, cu noi, în noi, mai aproape de sfârșit, dar tocmai de aceea, mai dramatic. Orice bilanț personal se pierde în umbra războiului. Întâi e teribila lui prezență. Pe urma, abia, undeva departe, uitați de noi înșine, suntem noi, cu viața noastră diminuată, ștearsă, letargică, așteptând trezirea din somn în vierea. 1944. Sâmbătă 8 aprilie 1944. Începe al nouălea caiet al jurnalului. Ultimul. Patru zile după bombardament, orașul este încă în plină nebunie. Buimăceala din primele clipe, nimeni nu știa exact ce este, nimănui nu-i venea să creadă, s-a transformat în panică. Toată lumea fuge sau vrea să fugă. Pe străzi, la fiecare pas, camioane, căruțe, trăsuri cu tot felul de boarfe, ca într-un imens și tragicomic Sfântul Gheorghe. Azi au început să circule pe aici pe colo câteva vagoane de tramvai. Majoritatea liniilor sunt încă blocate. Jumătate din oraș n-are lumină, apă nu e, caloriferele nu funcționează, șiruri întregi de femei și copii cu găleți de apă vin de la diverse puțuri sau cișmele unde se face coadă. Într-o oră, și nu cred că bombardamentul propriu-zis a durat o oră, un oraș cu un milion de locuitori a fost paralizat în cele mai simple funcțiuni de viață. Numărul morților nu se cunoaște. Circulă cifrele cele mai contradictorii. Câteva sute, câteva mii, 4200, îmi spunea Rosetia al la dar nici asta nu e sigur. Iar după masă am fost în cartierul Grivița. De la gare la bulevardul Basarab, nicio casă, niciuna n-a scăpat neatinsă. Priveliște e sfâșietoare. Se mai dezgroapă încă morți se mai aud încă Vaete de sub dărâmături La un colț de stradă, trei femei boceau cu țipete ascuțite Rupându-și părul, sfârșiindu-și hainele Un cadavru carbonizat, scos tocmai atunci de sub moloz Ploase puțin dimineața și peste toată mahalaua Plutea un miros de noroi, de funingine, de lemn ars Viziunea atroce, de coșmar N-am mai fost în stare să trec dincolo de Basarab Și m-am întors acasă cu un sentiment de silă, oroare și neputință Acum cinci ani, când îmi făceam concentrarea la Mogoșoaia, treceam în fiecare zi, în zori și seara, prin cartierul gării. Citeam cu aviditate ziarul de dimineață la plecare, ziarul de seară la întoarcere. Urmăream cu angoasă telegramele. Știam că războiul apăsa asupra noastră, știam că soarta se decide în acele telegrame și pentru noi, care plecam spre câmpul de instrucție și pentru negustorii care deschideau cu zgomot prăvăliile și pentru toți trecătorii care grăbeau spre piață, spre gară, spre ateliere. Dar nimeni, nimeni nu avea în ochi tabloul funebru al unei zile de primăvară friguroasă, cinci ani mai târziu, fumegând printre ruine, cu o pâclă de incendiu și masacru. Și nimeni dintre noi nu putea face nimic, nici atunci, nici acum. E ciudat că în timpul bombardamentului n-am avut deloc impresia că e ceva foarte serios. La început crezusem că e un exercițiu, fusese unul cu trei ore mai devreme. Pe urmă, când au început bubuiturile, am crezut că sunt ale artileriei antiaeriene. Au fost vreo două zguduiri mai puternice, dar parcă nu de bombă. Când am ieșit în curte, am văzut plutind nenumărate hârtii colorate, manifeste probabil, și am crezut că într-adevăr avioanele nu aruncaseră altceva decât manifeste. Primele zvonuri venite din oraș, Bomba bombă pe Brezoianu, una pe strada Carol, mi s-au părut născociri. Când am ieșit spre centru, o stranie agitație nervoasă însuflețea străzile, parcă mai mult din curiozitate decât din groază. Abia mai târziu ne-am dat seama de întinderea dezastrului. Casa lui Leni, complet năruită, am fost alaltă era acolo ca să-i ajut să scormonim printre dărâmături în căutarea lucrurilor ce mai puteau fi salvate. Notă. Actrița Leni Caller a plecat din țară la sfârșitul anilor 50 și a murit la Berlin la 2 februarie 1992. Am încheiat nota. Mary, tânăra manicuristă care venea în fiecare viner dimineața, a fost ucisă. Era așa de tânără, așa de drăguță, așa de curată. O midinetă, dar grațioasă ca un copil și cu minte ca o domnișoară de pension. Când din miile de morți anonimi, unul poartă un obraz pe care îl cunoști, un zâmbet pe care l-ai văzut, moartea redevine ceva înfiorător de concret. Aristide, Roseti, Camil, Vișoianu au fugit. Care unde a putut? Nu rămâne nimeni pe loc decât noi, pentru care orice gând de plecare e exclus. Încremenirea provocată de bombardamentul de marți, încetul cu încetul va trece. Rămâne însă așteptarea plină de neliniște a viitorului bombardament. Când va fi, cum va fi, în ce cartier. Vom scăpa? Cine va scăpa? Și nu e vorba numai de scăpare fizică, e toată mizeria care urmează și toată primejdia inclusă într-o atmosferă generală de disperare, de furie, de ură. Pentru moment, niciun simptom de criză antisemită, dar o criză antisemită e oricând posibilă. Duminică 16 aprilie 1944, iar dimineață, între 12 și 1, al doilea bombardament. Mi s-a părut mult mai grav decât primul. Din fericire, eram acasă și am putut să o liniștesc puțin pe mama, care a avut o criză de plâns. Cel puțin odată, zgomotul exploziei a fost așa de puternic, încât am avut impresia că totul se petrece în cartierul nostru. Mereu senzația că avioanele trec peste casa noastră. Așteptam cu încordare. Acum, acum centrul orașului are un aspect lamentabil. Bulevardul Elisabeta, de la Brezoianul la Roseti și Calea Victoriei, de la Poșta la Regală, sunt blocate. Aici și pe străzile alăturate au căzut cele mai multe bombe. Ce s-a vizat nu știu, poate telefoanele, dar în cazul ăsta bombardamentul e foarte neprecis. Blocul Cartea Românească distrus, Universitatea și Școala de Arhitectură incendiate, multe alte clădiri lovite. Aseară se vedeau de departe flăcările, astăzi încă ruinele mai fumegă. Nu știu dacă și câte victime sunt. Gândul mereu la Poldi, când voi avea vești de la el totul va fi mai ușor de suportat, dar până atunci mă zbat între tot felul de gânduri. Primăvară, plină de neliniști, plină de incertitudini, undeva foarte departe, sur de speranțe. Sunt prea singur. Bătrân, trist și singur. Dar îmi interzic să mă cufund într-o criză de disperare personală. Nu am dreptul. Citesc Balzac. E singurul lucru de care, deocamdată, mă simt în stare. Să lucrez, n-aș putea. Am recitit cu dezgust una din piesele mele, Alexandru cel Mare. Nu știam că e în halul ăsta de proastă, inexorabilă. Am citit cu mult interes iluziile pierdute. Aseară și azi, Ferragus. Am început Duchesse du Langea marți 18 aprilie 1944. Alarma de azi dimineață m-a prins la liceu. De cum s-a dat pre-alarma, am ieșit în stradă și am început să fug spre casă. Aspectul pieții mari era cinematografic. O scenă de panică în mulțime, sute de oameni alergând dezorientați ca niște furnici amețite. O clipă m-am oprit în colț la 11 iunie. Sunat tocmai alarma și am intrat într-un șanț, dar am ieșit repede. La ce bun! Am continuat drumul spre casă cu gândul să fiu cât mai repede lângă mama. Străzile se goliseră, dar tot mai erau câțiva trecători. Nimeni nu ne Piedica să ne vedem de drum. O teribilă tăcere de oraș pustiu. Duminică dimineața au fost la Brașov și Turnul Severin. Azi, unde? Nicio o veste de la Poldi. Aștept cu concordare. Citesc mereu Balzac, terminat ieri la Duchesse de Langer. Nu e capodopera de care îmi vorbea Antoine Bibescu. Cunosc în Balzac lucruri nemăsurat mai bune, chiar printre lucrurile de plan secund. De exemplu, la viei fii, ca să nu mai vorbesc de pieret. Citit azi la fii aux d'or. Ieri, întâmplător, am deschis un botler. M-a frapat cât de înrudit e Parisul lui cu o anumită imagine a Parisului în Balzac. Un Paris murdar, fetid, funebru, un amestec de splendoare și mizerie, puțin teatral. Un Paris pe care îl credeam specific botlerian, pe vremuri, și pe care acum îl cunosc mereu mai bine în Balzac. De îndată ce voi primi o veste bună de la Poldi, voi încerca să lucrez. O piesă, libertate sau poate chiar romanul. Sâmbătă 22 aprilie 1944, iar dimineață, la ora fatidică, pe la 12, un nou bombardament. Al treilea, nici până acum nu știu în ce parte a orașului s-a lovit. Nimic prin centru, se pare că pe la periferii, Pipera, Ford, Malaxa. Dar nu vin de nicăieri ecourile de dezastru de rândul trecut. Azi dimineață, pe la 11, s-a răspândit, nu știu de unde, zvonul că e alarmă. Magazinele s-au închis, lumea grăbea spre casă. Seara, impresia de oraș pustiu nu știu ce anxietate plutește în aer, parcă te sufoci. Balzac, mereu Balzac, citit Biroto și La Maison Singen, început splendeur mizer de curtizan, unde regăsirea lui Vautran accentuează interesul de curiozitate. Marți 25 aprilie 1944, iar dimineața, bombardament, cel mai lung și se pare cel mai grav de până acum. În oraș, în centru cel puțin, nicio urmă. Totul pare în ordine: apă, lumină, tramvai. Dar se spune că linia ferată de la Triaj la Chitila este răscolită. Cartierul filantropiei pare a fi suferit mult. Într-un șanțat de post, au murit câțiva tinere vrei dintr-un detașament AP. La ploiești pare a fi fost de asemenea foarte grav. Dejun cu Ginel Bălan. Notă. Eugen Bălan, director al Monitorului Oficial. Am încheiat nota. Împovestește o convorbire istorică cu Mircea Vulcănescu. Acum un an. Ministrul de Finanțe îi propunea lui Bălan să accepte conducerea financiară a Transnistriei, un fel de viceguvernatorat. Omul refuza și atunci Vulcănescu, pentru a-l convinge, l-a luat deoparte și a spus. E o ocazie unică ce se oferă imperialismului nostru. Transnistria înseamnă în istoria românească prima experiență colonizatoare. Putem Întreaga Transnistrie și în felul ăsta oprim definitiv crivățul să mai bată spre noi. Duminică 30 aprilie 1944. Plouă de vreo 3 zile, e parcă un fel de apărare antiaeriană. Oricum, sub ploaie ne simțim mai la adăpost. În orice caz, n-am mai avut nicio alarmă. Nicio veste recentă de la Poldi. Ne-a venit azi o scrisoare, dar din 8 martie. Terminat Balzac, volumul 5 din Pleiadă, început volumul 6. Pe fronturi, nimic nou. Joi 4 mai 1944. Azi noapte, de la 1 la 2, bombardament. Primul nostru bombardament de noapte. N-am ieșit azi deloc în oraș și nu știu exact ce s-a întâmplat. Se pare că a fost un bombardament risipit, fără obiectiv precis, cam pe unde s-a nimerit. Strada Izvor, Bulevardul Mărășești, strada Mecet. De ce? A fost ucisă împreună cu toată familia ei, Rene Presianu, biata fată. Mă simt dintr-o dată mai înprimește decât până acum. Un bombardament oarecum organizat, urmărind oarecare obiective precise, e parcă o mașină împotriva căreia te poți apăra. Dar dacă suntem în cel mai stupid hazard, atunci orice măsură de prevedere e inutilă. Duminică 7 mai 1944. Tot orașul miroase a liliac și a fum. Primăvara a izbucnit minunată după o săptămână de ploaie, dar nori groși de fum plutesc deasupra orașului după bombardamentul de azi noapte și de azi dimineață. În 60 de ore, cinci alarme și două bombardamente. Suntem în serie. Vineri, două alarme, dimineața și seara. Sâmbătă la fel. Astăzi așteptăm acum seara să vedem ce se mai întâmplă. Bombe răslețe au căzut as noapte și prin cartierul nostru, Sfinții Apostoli, bateriilor, dar dezastrul e departe de noi. Dinspre Gară, dinspre Buzești, dinspre Bonaparte și Ștefan cel Mare, vin vești grave. Se pare că străzi întregi sunt înflăcări. Apa, lumina, telefoanele întrerupte în cel puțin jumătate din oraș. Noi avem încă apă și lumină. Tramvaele din nou întrerupte. Am ieșit puțin în oraș, dar străzile din centru sunt pustii. Am vrea ca toate astea să aibă un sens, să ducă la ceva, să nu fie o prează darnică suferință. Luni 8 mai 1944 am avut și azi noapte bombardament, al treilea în 24 de ore, scurt, dar puternic De câteva ori mi s-a părut că bomba care se auzea căzând era pentru noi Un șuierat prelung, fin, ca de rachetă luminoasă la un joc cu artificii, anunța lovitura Închideam ochii și așteptam Astăzi orașul era ca într-o zi de duminică, magazinele închise, străzile goale În jurul adăposturilor, lume care așteaptă E ora 1 noaptea, poate că nu vor veni, aș vrea să dorm, încep să fiu exasperat, încep să mă gândesc și eu la plecare. Adăpostul nu mi-inspiră nicio încredere, au murit și azi noapte oameni cam prin toate cartierele. Miercuri 10 mai 1944. Mii de oameni au ieșit azi, din zor de zi, afară din oraș. De două zile umblă din om în om, vestea că la Radio Londra s-a anunțat că pe 10 mai Bucureștiul va fi distrus. Știre idiotă pe care lumea o credea cu spaimă, cu superstiție. Dar am avut liniște cel puțin până acum după miezul nopții, când scriu rândurile de față. Joi, 11 mai 1944. Abia scrisese masnoapte noapte rândurile de mai sus și a sunat alarma. Am fost ținuți până la două în adăpost, după care a venit încetarea, fără să se fie auzit nicio detunătură de nicăieri. Dar nu mai pot primi jocul ăsta sinistru cu calmul meu de la început. Am tresăriri nervoase, pe care abia le pot stăpâni. Sunt oare pe cale de a intra și eu în panică? Nu trebuie. Nu am dreptul. Trebuie să țin, să rezist. Cel puțin pentru mama, dacă nu pentru altceva. Vagi gânduri de plecare, toată lumea pleacă, m-au agitat vreo două zile. L-am văzut azi pe Romulus Dianu. Notă, scriitor cunoscut din perioada colaborării comune la revistele literare editate de Camil Petrescu, am încheiat nota. Ce naiv sunt! I-am cerut o intervenție la ministerul de interne. Refuzul a fost rece, evaziv, politicos. Tipul e plin de reticențe, cu ceva de șopârlă în gesturile lui Linse. Dar asta mă lecuiește de asemenea tentative. Rămânem pe loc și aibă grijă Dumnezeu de noi. Au plecat Nora și Mircea. Am sunat azi de câteva ori la ei și nu mi-a răspuns nimeni. Mă simt mai singur decât înainte. Biet celibatar care se agață de prietenii din care înclină să facă tabieturi. Am umblat după masă prin oraș, prea apăsat de singurătate. Niciun om cu care să stau de vorbă, niciun cinematograf în care să pot intra. Cele mai multe sunt închise, celelalte dau mizerii, resturi, vechituri ca într-un nefericit oraș de provincie. Citesc mereu Balzac. Uneori e deprimant, un fel de ferocitate minuțioasă, nu știu ce îndrăgire în catastrofă. Cousine Bet și Cousin Pont. Triste capodopere în care triumful răului se organizează implacabil. Le-am citit copilărește, cu compasiune, cu revoltă. Și, în plus, e de desesperantă platitudinea mediului. Mici furii abjecte. Bet, Madame Matifa, La sibo, frezie. Nimeni aici nu are grandoarea mefistofelică a lui Vautranc. Am încă ticuri de scriitor. Ideea de a scrie cândva o carte despre Balzac mi-a rămas din existența mea anterioară. Dar ce sens are un asemenea proiect în prăbușirea de azi? Când, cum, prin ce voi putea reface o viață? A căzut va stopolul de vreo două zile. Războiul înrăsărit va ieși din oprirea în care se află de peste o lună. Afără de bombardamente, totul e încremenit pe fronturi. Luni 15 mai 1944. Cinci zile fără alarmă, opt zile fără bombardament. Cât va ține pauza asta, nu știm, dar oricum ne-a dat să ne refacem puțin nervii ciuruiți. Dacă n-ar fi ridicolă orice judecată politică asupra bombardamentului, aș spune că deocamdată pauza trebuie să continue, atâta timp cât ofensiva anglo-americană din Italia, pornită de trei zile, este în maximă intensitate. E acolo nevoie de o concentrare aviatică absolută, cel puțin până se sparge linia germană și n-ar fi logic ca forțe aeriene să se deplaseze spre alte obiective. N-ar fi logic, dar nimic nu e logic în războiul ăsta, cel puțin pentru noi care judecăm fără informație, după frânturi de aparențe, după sferturi de indicii. Nu-i explicam eu în seara de 3 mai lui Alice Teodorian că anglo-americanii nu vor relua bombardamentele asupra României decât în clipa în care rușii vor declanșa o nouă ofensivă în Basarabia și Moldova. Raționamentul meu era perfect logic, totuși două ore mai târziu ne aflam cu toții în pifnițe și primele bombe engleze de noapte crepitau cam prin tot orașul. Marți 23 mai 1944. Scrisor de la Poldi, destul de vechi, sfârșit de martie, început de aprilie, dar liniștitoare. Disperasem în ultimul timp, cele mai groasnice gânduri mă chinuiam, cât a suferit în singurătatea lui. Mereu liniște, a fost un bombardament la ploiești, miercuri la amiază, cred, dar nimic aici la noi. Isteria atenției mărite, a alarmelor și prealarmelor s-a domolit. Orașul parcă redevine mai viu, dar cât va ține pauza? Ofensiva din Italia continuă, altminter pe celelalte fronturi, a calmie, chiar și presiunea aviatică din vest pare în descreștere, febra invaziei simțitor căzută. Terminat volumul 6 din Balzac, Pleiadă, început volumul 7. Miercuri 31 mai 1944, azi dimineața alarmă, au fost bombardamente la Ploiești și Brașov. Luptele din Italia continuă cu intensitate, ceea ce nu-i oprește pe anglo-americani să se abată și pe la noi. Oricum, am avut 3 săptămâni de grație. Mi se pare că de îndată ce vor interveni pe fronturi evenimente noi, căderea Romei sau invazia sau ofensiva rusă, vom intra din nou în serie de bombardamente, poate mai grave decât cele din trecut. Mă gândesc pentru atunci la o plecare, dar va fi posibilă. Traduc pentru via Viandu paretră, Face la studio o stagiune pe care vrea să o înceapă peste câteva zile cu steaua fără nume, dar nu cred că va apuca să facă efectiv ceva. Războiul e aici, chiar dacă uneori ne lasă câteva zile în pace. Luni 5 iunie 1944, Roma ocupată de aliați. Vestea ne mai puțin, acum, nouă luni după armistițiul italian. Dar oricum, ce splendidă întoarcere de destin! Suntem prea obosiți pentru a ne bucura. Ne trebuie sfârșitul războiului, nu victorii intermediare. O convorbire cu șeicaru, vineri seara, la curentul. Tipul e dezgustător, porcin, mie silă și scârbă, cam sta de vorbă cu el. Liniște pe frontul nostru aerian, patru săptămâni fără bombardament în București. Cât o să mai țină? Tradus în patru zile pentru sică, viandu Paretră a lui Burde, S-ar putea să plec mâine cu Aristide la Butimanu, pentru două-trei zile. Marți, 6 iunie 1944. Aliații de barcă în Franța pe coasta Normandiei. Invazia a început. Eisenhower adresează o proclamație către popoarele europene. Churchill declară că 4.000 de vase mari și 11.000 de avioane iau parte la operație. Sâmbătă, 10 iunie 1944. Întors ieri de la Butimanu, unde am stat trei zile cu Alice și Aristide, afară de o vizită la conacul doamnei Culag de la Bujoranca, unde am dejunat joi, un conac admirabil cu un cerdac din Sadoveanu parcă, nimic agreabil. Viața la țară e o idilă prea incomodă, purici, praf, dar câmpul e frumos orunde. m-aș întinde pe iarbă și n-aș mai pleca. Mie dor de munte, mie dor de mare, mie dor chiar și de corcova. Tot timpul la țară am fost agitat și nerăbdător să știu cum merge invazia. Ziare aveam, dar nu mi erau de ajuns. Reîntors acasă și la curent cu toate știrile, observ că, după primul șoc, care ne-a tăiat puțin răsuflarea, restul decurge într-un ritm mai puțin precipitat. Faptul esențial este că debarcarea a avut loc. Divizii aliată au pus piciorul pe continent. Prin urmare, valul Atlanticului nu era o barieră de netrecut, iar armele secrete nu ascundeau nimic infailibil duminică 11 iunie 1944. Alarmă ieri și azi dimineață, bubuituri îndepărtate și zgomot surd de avioane care parcă ar trece deasupra orașului fără să arunce bombe. Se pare că ieri, prin jurul Bucureștiului, au fost mitraliate mașini, căruțe și trecători. E ciudat că au timp de raiduri în România, când în Italia și Franța sunt așa de ocupați. Marț 20 iunie 1944. În Normandia, după oarecare pietinare în loc, aliații au tăiat în lat peninsula Cotentan și se apropie de Șerburg. În Italia, înaintarea continuă. Perugia este pe punctul de a cădea. În Finlanda, ofensiva sovietică, declanșată de o săptămână, pune în primejdie imediată Vborg. Și totuși, toată presa DNB de trei zile jubilează, strigăte de triumf, titluri imense de senzație, ca în cele mai amețitoare momente de victorie germană. Ce s-a întâmplat? S-a dezvăluit arma secretă, avionul fără pilot, racheta misterioasă, Wunderwaffe, câinele iadului, Londra în flăcări, milioane de englezi fug în panică, Londra distrusă, Londra evacuată. Dejun cu camil la Continental. La masa alăturată, Onicescu, Crainic, Dragoș, Protopopescu, Ivașcu. Toți patru strălucesc de bucurie. În sfârșit, exclamă Onicescu, dar nu-i de ajuns, adaugă Crainic. Washington, Washington trebuie lovit. Trece un băiat cu gazetă de amiază. Onicescu deschide larg foaia și citește cu glas tare în exclamațiile de uimire, de entuziasm ale celorlalți. La urma urmelor, oamenii văd mereu ceea ce îi lasă punctul lor de vedere. Faptele sunt aceleași, și pentru Onicescu, și pentru mine. Citim aceleași gazete, cunoaștem aceleași lucruri, dar totul devine pentru el și pentru mine, fundamental diferit, ca și cum am trăit pe planete deosebite. Ce, Dumnezeu, inteligența omenească să fie un instrument atât de ridicol? Este Onicescu un imbecil? De doi ani de când l-am văzut ultima oară, așteptând la o masă la capșa intrarea lui Romel în Alexandria, războiul și-a schimbat până la rădăcină structura. Dar faptele trec peste el fără să-l atingă și îl lasă cu același zâmbet intact, cu aceeași siguranță neclătinată. O idee fixă este un univers închis. Marți 27 iunie 1944, șerburul ocupat ieri de aliați. Presa DNB explică lămurit cum planurile lui Montgomery au eșuat. El voise să neapărat să ocupe portul în două zile, și i-au trebuit 20. În plus, orașul e total distrus și nu reprezintă niciun câștig real. În Finlanda, după căderea Vyborgului, rușii înaintează pe două direcții. În Rusia, pe frontul central, ofensiva sovietică declanșată simbolic la 22 iunie e de mari proporții. Vitebsk a căzut. Moment acut în evoluția întregului război. Iulie și august pot aduce desnodăminte. În orice caz, avem sentimentul că nu mai e loc pentru pauze. Aici, la noi, liniște deocamdată. Am avut alarme vineri și sâmbătă, dimineața, au fost bombardiere la ploiești, dar nimic în capitală. Terminat volumul 7 din Pleiade, Le Chouin, lectură laborioasă, dar interesantă. Acțiunea se desfășoară în Normandia, cam în zona de barcări. Început volumul 8, citesc Le Pezan, mai ales pentru a vedea mai de aproape sursele atitudinii politice în Balzac. E un reacționar fără ipocrizie, dar romancierul e mai tare decât doctrinarul pe care îl anulează. Aș vrea să scriu despre asta și despre multe altele. Ciudată nevasta lui Zisu, a fost de ună zi cu trăsura să mă ia de acasă și n-am putut scăpa de ea. Ier, din nou, lungă plimbare la șosea. Este La folclorii. Urmărește cu aviditate să fie interesantă, simulează și joacă cele mai absurde comedii, numai și numai pentru ca să intrige pe semeni. Sâmbătă mi-a povestit că odată Naie Ionescu a cerut-o încăsătorie. iar ieri mă cutremur. Mi-a mărturisit că a avut anul trecut și mai are încă un puternic beguang pentru mine, dacă aș fi vrut, dacă aș fi înțeles, dacă aș vrea, dacă aș înțelege. Am făcut și eu tot ce se putea ca să ies din penibila situație. E nebună, minte deliberat, joacă scene patetice pe care și le pregătește din timp. E un caz, hotărât lucru. Miercuri 28 iunie 1944. Bombardament azi dimineață. Nu știu încă ce-a fost în restul orașului, dar în cartierul nostru destul de grav. O bombă în Apolodor, una în bateriilor, una în Iuliu Roșca. Arsenalul ardea. Fung gros plutea deasupra caselor. În tot cartierul un clinchet de sticlă spartă. Pe trotoare, cioburi și praf de sticlă. În adăpost, cel puțin odată, am avut impresia că primejdia e lângă noi. Suflul a trântit de părăte ușile, un nor de praf și de fum a urmat de tunături, și totuși explozia era destul de departe. Ce șudat sună pe urmă încetarea. Încetarea pentru cine? Pentru noi care ieșim tefer la lumină, dar pentru ceilalți. O zi ca toate celelalte continuă peste cadavre și incendii. Luni 3 iulie 1944. Bombardamente a noapte și azi dimineață. Se pare că s-a lovit greu la malaxa și distribuție. Nimic în oraș, unde totul își păstrează aspectul normal, dar nori groși de fum au plutit toată ziua. Marți 4 iulie 1944. Noaptea a fost liniștită, dar dimineața iar am avut alarmă. Depărtate bubuitori și zgomot de motoare. În Rusia, pe frontul central, o mare spărtură și deplasări confuze precipitate. Vitebsk, Orșa, Mogilev, Bobruisk au căzut în serie. Ieri Minsk, azi Polotsk. În Normandia, de la căderea șerburului, relativă staționare. Sâmbătă 8 iulie 1944, terminat cu oarecare dificultate, Le Pesan. Construcția e greoaie și confuză. Prea multe personagii care încarcă povestirea fără să capete individualitate definită. Le pierzi pe drum, nu le mai ții minte. Pregătire minuțioasă, muncită, pentru o intrigă rezolvată pe urmă cu elemente mult mai simple și mai puține decât cele puse în joc. Dar e o carte neterminată și nu știm ce ar fi făcut Balzac până la urmă cu tot acest material. Am avut patru zile de liniște. nicio alarmă. Vreme ploioasă care ne dă puțină securitate. Tradus pentru birlic, o piesă scurtă de ghitri. Cu banii luați, bugetul meu se ține pe picioare. Mai departe vom vedea. Pe fronturi lupte continue, dar nu schimbări mari. Se strecoară uneori îndoiala dacă se va termina așa cum credem noi anul ăsta. S-ar putea să mai țină o iarnă? Nu, nu, e prea de vreme pentru a trage concluzii. Suntem în plină campanie de vară. Toate soluțiile sunt deschise. Sunt mereu singur, fără disperare, dar fără bucurie, cam letargic, cam somnolent. Luni 24 iulie 1944. Bombardament azi noapte la 1, ne pierduserăm din nouă obișnuința. A durat puțin, dar părea să fie intens. În oraș azi dimineață nu era nimic schimbat. Probabil că loviturile s-au dat pe la periferii. Atentatul împotriva lui Hitler, întâmplat vineri la Marele Cartier, nu schimbă nimic aparent. Undeva la fund, procesul de descompunere continuă ca un cancer. În Polonia, rușii ocupă Lemberg și Lublin. Vineri 28 iulie 1944. Suntem din nou în serie. Azi dimineață, alarmă, azi noapte, bombardament. Alaltăieri, dimineața și seara, alarme. Bombardamentul de azi noapte a fost teribil. Am avut mereu impresia că valuri de avioane vin spre noi spre cartierul nostru. Zguduiturile erau cade cu tremur. Zidurile se clătinau. Un nor de praf a deschis ușa pifniței și a adus parcă un miros de incendiu. Când am ieșit din adăpost, flăcări imense se vedeau spre poștă și mitropolie. Am umblat pe urmă prin oraș Cubenu, Mircea și Nora. Un incendiu înșelar părea că va aprinde tot orașul. Flăcări albe, galbene izbucneau cu violență de peste tot. Spre Dâmbovița în sus, spre calea Rahovei, alte incendii mai mici limitau un cerc larg de foc. N-am ieșit încă în oraș astăzi, dar mi se spune că totul s-a stins și că dezastrul nu este așa cum ni-l închipuia noapte. Ce sens au bombardamentele astea? Sunt preludiul unei ofensive rusești? Sunt o încercare de a disloca România din alianța cu nemții acum când frontul din Polonia se prăbușește și când frontul intern german se clatină? Cauți o justificare, o rațiune politică. Altfel, bombardamentul e prea brambura. În Polonia a căzut Bielostoc, în Letonia Dvinoc, în Estonia Narva. Cel puțin în centrul frontului, rezistența germană pare pulverizată. Varșovia este obiectivul principal imediat. Între timp, mai la sud, prin căderea Stanislavului și întinderea luptelor la Colomea, ofensiva poate coborâ spre frontul din Moldova. În orice caz, e greu de crezut că frontul românesc, depășit și lăsat cu mult în urmă, va mai rămânea nemișcat.